Si vols estar al dia, consulta el Twitter de Catalunya Informació. Segueix-nos a arroba catinformació. Pràcticament en runes i mig tapat per la vegetació, el parc de Collserola amaga les restes de l'antic casino de Sant Cugat, un complex inaugurat el 1911 a la carretera de la Rebessada. Un edifici majestuós amb hotel i parc d'atraccions propi i que ara el Museu de Sant Cugat recorda en una exposició. Sant Cugat del Vallès, Albert Segura, bon dia. D'on va sorgir la idea de crear un centre d'aquestes característiques? Doncs de la burgesia barcelonina, on van trobar que hi havia un buit pel que fa a les seves opcions de lleure i A finals segle XIX la ciutat es va expandir i va començar a néixer la tradició d'anar a Collserola a respirar aire pur, tal com es relata en els escrits de l'època. La muntanya es va plegar de visitants en part de la classe obrera que sortien a fer les fontades estades de tot el dia al voltant de les fonts de la zona. En aquella època també es crea l'actual carretera de la Rabassada amb l'objectiu d'arribar fins a Manresa des de Barcelona, fet que apropa la ciutat a la muntanya i viceversa, i neix així una nova idea, la de crear espais d'oci per la burguesia al capdamunt de la muntanya. En aquest context es crea al Tibidabo i un incipient espai de lleure que més endavant donaria lloc a l'actual part d'atraccions i fins i tot, si fa arribar amb el canvi de segle, el funicular. Però també s'hi erigeix el primer centre de culte al cim de la muntanya, l'Observatori Fabra, i es dona vida a la zona del voltant. I en aquest espai és on trobem l'indret que veuria néixer el futur casino. Si sí, es tracta d'un restaurant on els seus propietaris i l'impuls de Josep Sabadell, empresari i exalcalde de Gràcia, i decideixen reformular l'oferta fruit de l'atractiu turístic de l'emplaçament, enmig d'un bosc de pins i amb vistes al Vallès. D'aquesta es formula la idea de fer-hi el gran casino de la Rabassada amb hotel de 14 habitacions, restaurant per a 800 coberts i teatre amb 300 butaques, a més d'un parc d'atraccions espectacular per l'època. Ho explica el director del Museu de Sant Cugat, Lluís Campins. Té algunes connotacions que ens podrien remetre grans parcs d'atraccions actuals. No? Hi ha, per exemple, una atracció que és el Watershoot, literalment la caiguda a l'aigua, que avui en dia és una de les principals atraccions de Port Aventura. No? És una canoa a la qual baixa per una rampa i cau en un llac o una muntanya russa que, novament, va tornar a ser la més gran d'Europa en el seu moment. No? La seva inauguració, el juliol del 1911, va ser tot un èxit i s'hi va fer arribar una línia de tramvia des de Barcelona que s'aturava just a la porta. Però el joc, peça clau del projecte, també va ser la raó del seu fracàs. si sí, el casino neix en un moment on Europa hi ha experiències similars, com el de Monte Carlo o el de Baden-Baden a Alemanya. Tot i això, a Espanya, des de l'any 1720, els jocs de Suerte, Envite i Azar, actualment estan prohibits per llei. Tot i la voluntat dels seus impulsors, el projecte va començar a enfonsar-se en tan sols un any i el joc es va haver de retirar de l'oferta del lloc. Segurament els promotors del casino pensaven que podrien, a partir de les de les seves influències i de, pensaven que s'alliberaria el joc com estava passant a la resta d'Europa, van obrir el casino, el que passa és que justament l'estat espanyol, doncs, el lloc d'alliberar-se el joc, d'alguna forma la construcció del casino de la remassada va generar una polèmica que va dur a la prohibició explícita i total del joc. Una de les atraccions principals per la burgesia era la ruleta, pel risc i el glamour que despertava apostar grans fortunes i deixar-les en mans a l'atzar. La llegenda que envolta el casino explica que molts rics de Barcelona s'hi van deixar tot el seu poder econòmic i que fins i tot hi havia una sala destinada a que aquell que ho vulgués es pogués suïcidar en la intimitat i l'anonimat. I aquest va ser el final del Gran Casino? No, encara va funcionar uns anys, centrant la seva oferta en les atraccions, l'hotel i el restaurant. I hi ha testimonis gràfics que assenyalan que s'hi feien grans banquets, com el comiat de les brigades internacionals l'any 38. Amb la guerra, però, el projecte va fracassar de manera definitiva i es van vendre totes les peces possibles. Ara el Museu de Sant Cugat dedica una exposició al Gran Casino de la Rebassada i explica la història del que va ser un dels projectes fanòmics més importants de la Catalunya de principis del segle XX, dels quals avui només en queden els seus vestigis amagats entre ebres i arbustos. Doncs aquesta exposició al Museu de Sant Cugat pot ser una gran ocasió per conèixer què va ser aquest gran projecte.